Cantey Anurantabuonsi Ses Fatima. Des districte de Sant Andreu de Palomar, Rav i Trinitat de Penya. Anurantayu Francis i La primera emisora local de sons i música electrònica de Barcelona. Fora 24 hores. 91. 6, la Liosolinitat de Anurantabuonsi i la cultura de Catalunya. Sí. És l'espai dels moments terrenistes en grau-en que s'emerc els dijous d 11 a 12 del matí i està pensat per a tota la gent que vulgui escoltar i gaudir per sort de tot el dia. L'equip dels col·laboradors per aquest programa són el Francisco Miguel el Jordi el Jaume, l'Eduard i qui es parla el francès aquest és el programa número 246 el dediquem a tots els que ens estan escoltant tant per la ràdio al dia 91.6 FM com per internet a la plana web www.rtbiofm.com us recordem que aquest programa és en directe els dijous però també hem diferit el dissabte i el diumenge següent motiu per saludar ara els que ens escoltaran només el dissabte o el diumenge sabeu també que podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes estan penjats a la web que hem dit abans www.rtb.com www.rtb.com i ara per començar el matí d'avui escoltem la sardana que porta per nom 50è aplec de repoll i és del Miquel Tudela a oh. Thank you.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 doncs el primer que es telefoni avui dijous al número 93-345-6454 durant aquest programa en directe i es digui la resposta correcta haurà guanyat un CD amb les 56 sardanes que tenim gravades. Podrà passar el dilluns proper a en Guardiola, a les 8 de vespre i se li donarà una còpia del CD que hem dit. Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. Acabem de sentir la sardana misteriosa. Ja sabeu que és del mestre Marc Ross. Bé, com a referència us podem dir que és un poble de l'Empordà que hi ha un castell molt bonic. Si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 93 345 6454 Li entregarem un CD amb 52 sardanes. També podeu demanar una sardana per, per escoltar avui. Això sí, ens heu de dir quina sardana voleu? Doncs seguint amb la programació i a Randa, que ens va trucar la Quimi Neto, la setmana passada, eh, ens va demanar Angelina. Per ella, interpretem, escoltem aquesta sardana. Quimi, per tu, Angelina. que hem acabat d'escoltar aquesta bonica sardana m'ha dit bou amb el nom d'Angelina doncs seguim amb les peticions que ho vam fer la setmana passada ens va trucar a la Montserrat Riera i ens va demanar sota el sol de Catalunya que és del Jaume Bonaterra fa per tu Montserrat Montserrat Hem comat a escoltar sota el Sol de Catalunya, que és d'en Jaume Bonaterra, i ha estat dedicada a la Montserrat. Doncs sí. Aprofitant això, eh, recordem que tots els que vulgueu participar en el concurs de la sardana preferida és molt fàcil. Només heu de fer que truqueu aquí a l'emissora, ja sabeu el número, que hem dit moltes vegades, 93-345-6454, o bé ens envieu un correu a Teresa també coneixeu ara tot seguit la Fina Cotiller que ens va demanar Escalenca la setmana passada també li dediquem a ella per tu Fina Escalenca. <'ha de fer -ho> Molt bé. Primer ritm. Sí. Fàcil. I pio aire. Setze. I set. Cambio ritme. Feria aire. Ara, cada cop passo. Quants tirava? De tant a mi. De Aire. vint i va, aire. Salgo el ritme. 39. Salgo el ritme. Partit. Salgo el ritme. Partit. Primer aire. Segon ritma, partir. Toc, toc, Segon ritma i avun un. Un, fer. Uns 3 anys. Segon di The�~~ Okay. How did you do this? I get awesome. S'ha de fer un ritme Pati Soneu S'ha de fer un Sàgon ritme. ritme i pati. Sàgon ritme i amunt. Dos-dos. Poc a poc. Un, tres. Ara i visca. Hem acabat d'escoltar aquesta sardana que se'n diu Escalenca, que és del Pere Mercader, i com podreu veure que us veu sentiu que és un ensaig dels ensaigres de Penedès. Doncs, tal com diu l'Eduard, hem pogut escoltar un assaig que alguns no els hi haurà agradat massa, potser, però els que s'hi dediquen una mica sí, perquè hi ha el repartiment, hi ha l'aire, o sigui, hi ha tota l'empenta que porten les colles. No està malament seguim el programa i escoltem tot seguit a plec de Sant Quirze i és de Miquel Tudela Hem acabat d'escoltar aquesta sardana de Miguel Tudela, amb el nom de 50è a de Sant Quirze. Hola, tenim una trucada? Hola? Hola, bon dia. Bon dia. Hola, què tal? Amb parlem? Amb la Fina Cotiller. Hola, Fina. Primer de tot és agrair-vos, perquè la setmana passada us vaig dir que m'agradava molt l'escalenca, i no solsament l'heu tocat, que l'heu tocat d'una manera... Eh, amb els salts, amb els aires, amb I, el repartiment. I l'hem i contat. Exacte, que això és el que el punt que em acaba de faltar-mi a mi, a banda de acabar de prendre, però és el punt que em acaba de faltar. M'agada molt i és agraïdus. Gràcies. Solament. Agradarà, sí, sí, sí L'heu encertat Primera que és una sardana que és airosa, que és maca i que ja de per si m'agrada com d'altres, però a més a més d'aquesta manera heu fet, he fet el 10 Vaja sí. Gràcies a l'ajut del Francisco Miguel eh? que és el que l'ha seleccionat D'acord, doncs és... eh, doneu-li les gràcies també de part meva Molt bé. I és un ensaig, eh? És un ensaig dels ensaigers del Penedès Ah, doncs sí, pues, sí, eh... sí, sí Sí, doncs molt bé, doncs allà el foment ara ho posem en pràctica així oh, sí. ja, fem, eh? ja ho fem, a... ja ho fem. Canya, eh? canya. Ja... Sí, canya, canya això és el que ens fa falta escolta que saps misteriosa no, no no, no, no la no. sé no sí, la... sí, sí. Molt, eh? a... em sona, em sona escolta... no... si vols et dic la pista una altra vegada aviam, torno a la dir però... mm... aviam, torno a la dir t'ho dic com, com? T'ho dic, és, mira, és una ciutat sí. del Penedès, sí. ai, perdona, de l'Empordà, sí. que hi ha un castell molt bonic. Uh, no serà l'Estatit, per allà? Bé, bueno, uh, sí, cap a l'Estatit, el castell de Torroella de Montgrí? El litoral, està a Litoral. No? A Litoral. A Litoral, a Litoral. Ah, no, no serà begú? Ben bé, ben, bé, ben algú... no. No, ai, Tossa. El nom de la serra. Tossa. Com? Tossa? Tossa ah. què? Tossa què? Tossa de mar. Tossa què? Ah, no, no, no, no, no sabés més. Només aquí com, el, com castell el Castell arren de mar. Saps què el Castell és bonic? El Castell és molt maco i, I està arren de mar. I, i, i, i Tossa? La ciutat de Tossa. Tossa què és? Ai! És bonica. Tossa vol, Tossa no bo, bonica. Però no m'ho no mereixo, tosa eh? Perquè només he dit mitja, mitja. mitja. No m'ho mereixo, s'ho mereix una sí. altra persona aquesta Vine, tu, vegada. Tu t'ho mereixes tu, ja saps. Moltes gràcies. Bueno, doncs, moltes gràcies per trucar. Si vols alguna que et dediquem una altra, ja que ets aquí. Uh, bé, la... La, que es pugui... la que es ballarà en l'esclat. I així hi ha la gent que vagi fent boca. <risa> boca, no? Que sí, boca. que vagi fent boca. Ara en una i després te la posem. Doncs moltes gràcies. A tu. Adéu-siau. Gràcies per trucar. Adéu, adéu, adéu, adéu. Adéu. Adéu. Adéu. adéu Doncs mentre preparem la sordana que ens ha demanat, escoltem tot seguit 65è aniversari i és del Carles Santiago. i tu Carles Santiago hem pogut escoltar la sardana que es titula 65è aniversari Hola, sembla que tenim una trucada Hola, bon dia Hola, bon dia. què tal? Bon Mol, dia molt bé. Qui, qui és vostè? Jo sóc la Carme del Clot de la Mel Ah, coneixem-ho coneixem del cor de la Mel precisament sí. Què vol dir això, del cor de la Mel? Jo, ja, jo ja he trucat altres vostè, vegades eh? Vostè com ho diu? Clot o cor? El cor El cor, el corazón Exacte Al mig al mitj, no, Ai, no, escuteu, no l'esquerra, A l'esquerra. Doncs. Eh? del cost. Vale. Bueno. Escolta'm una cosa. Sí. Jo aquesta vegada volia trucar per endevinar la, la sardana, perquè estava molt clareta. Però és clar, aquí arriba una, una senyora i li diia tot fina. i jo m'hi quedat boca berada. Ha Ai, no ho s'acento, se ara si sí que no ho s'acento. Se si, sí, que diu que ha passat més de mitja hora. Més de mitja hora, val. Bueno, és igual. Jo, com que m'agrada molt, jo us demano una sardana ah. per la pròxima. M'escolteu? Sí. Sí, sí, sí. I voldria eh, pescadors bons catalans, perquè ah. m'agrada molt i jo soc molt antiga, molt moderna. Eh? Molt bé, és una, una sardanau molt bonica. Escolti'm, el, el pis per un i la seva senyora, com està la seva senyora? Ah, suposo que deu estar bé. Ah, és que fa ja temps que... Ja fa que, fa que no l'he vista. Ah, ja, i és que fa, fa temps que no la veig. Tu també fa temps, ja som dos. Eh? Ja som dos que no la veiem. Molt bé, bueno, doncs, um, em posareu pescaven els catalans. Eh? Molt bé. Sí? Gràcies per trucar. Oh! Ara sí que us sento molt malament. Gràcies per trucar. De res. Et diuen Adéu. gràcies per trucar. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Records del cor de la mel. Molt bé. Adéu. Adéu. Adéu. Doncs seguim amb el programa i ara ens toca dir on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes. L'amic Eduard ens ho diu. Doncs... Sí, Francesc, Tot aquesta seguit. vegada... On podem anar per, per aprendre a ballar? Bé, sí, home, clar. per aprendre a ballar i repartir i ballar bé les sardanes, eh, això. podeu venir, sempre que vulgueu, a Can Guardiola, que és l'hotel d'entitats del Carrecova número 2, està juntament amb la Rambla Sant Andreu. Sempre que vulgueu, aquí podeu venir els dilluns, de dos quarts de set, a dos quarts de nou al vespre. Els, principi... els principiants convé que vinguin a la primera hora. També podeu venir, si voleu, Can Galta Cremat, que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està ubicat al carrer d'Arquímedes número 30. Aquí sempre hi estarem els dimecres de 7 a les quarts de 9 al vespre. Bé, doncs ara ens toca parlar també, un altre cop l'Eduard ens llegeix l'agenda d'aquest cap de setmana, que és una mica curta. Sí, Francesc, mira, a l'agenda d'aquesta setmana ja hem trobat solament una ballada, i aquesta ballada és uh, dijous a les 11.30, a Hospitalet del Llobregat, plaça de l'Ajuntament, té l'aniversari de la Generalitat Popular. Aquí hi haurà la Copla Premià, i no n'hem trobat cap més. Doncs seguim amb el programa anem a veure si podem escoltar la sardana que ens ha demanat la Fina Cotiller que es titula Montserrat de Ripoll Aquesta sardana és la que es ballarà en l'espai que tenim dins de l'esclat aquest proper dissabte dia 30 a, a dos quarts de set de la tarda serà de dos quarts de set a les set tindrem dues sardanes de set tirades per tot el públic, tothom que vulgui i tot seguit una de quatre tirades que ballarà només els alumnes de nostres de Can Guardiola i de Can Gauta eh, Escoltem tot seguit aquesta sordana última que hem dit, de quatre tirades per qüestiós, rectifiquem la, la, la data de la, de la ballada de sardanes que es fa a Hospitalet de Llobregat, a la plaça de l'Ajuntament, hem quedat que era dijous, doncs no, és diumenge a les 11.30 amb la copa Premià. Ara hem acabat d'escoltar la sardana que es porta títol Montserrat de Ripoll, que és d'en Marros i la, la de Marat Fina. Aquesta sardana es ballarà a l'esclat, que és la que és el començament de la Festa Major de Sant Andreu i us recordem que, que el diumenge, dia 8 de desembre eh, tindrem la Cobla Sant Jordi i Ciutat de Barcelona a l'embalat de la Festa Major és a les 12, a les 12 del mes dia amb un programa extraordinari de sardanes eh, com les noies de la Torrassa sardanes a Mollerussa Paralada, Bolaran, etc. L'última és la que més m'ha agradat eh? la la Zeta de ser fantàstica Bé, escolti, escolti, tot té tothom el... té el programa, la més o menys, sentir, no? Per exemple, a la palestra, Va, les les fantàstiques. Fant... Totes. Esperem. Seguim amb el programa i escoltem... Com es diu? Vale. <laughs> Ens l'ha demanar la Lola fa un moment i es tracta de pescadors bons catalans. I és del Vicenç Bou. Per tu, Lola, una cosa, t'hem apuntat com que és una de la preferida teva. De moment està a la llista de les preferides. Si no estàs d'acord, ja ens ho diràs. Gràcies, Lola, per tu. Hem pogut escoltar aquesta bonica, bonica cerdana d'en Vicenç Bou amb el nom de Pescadors Bons Catalans i ha sigut dedicada per aquesta ciutadana que viu al Clot de la mel i que es diu Lola. Molt bé. Seguidament escoltem 65è homenatge i és del Puigferrer. Hem arribat a la fi d'aquest programa. Ens acomiadem fins al proper programa i el col·laborador els col·laboradors d'avui, en Francisco Miguel, Jordi, Duarte, Jaume i Francesc. Us, us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït. Hem diferit el dissabte a les 9 del matí i per acabar, escoltem, acabem de aquesta bonica sardana que és del 65è, un homenatge a Puig Ferrer.